Архітектура. Архітектура – це мистецтво проектування будинків та інших споруд, які повинні бути не тільки надійними і функціональними, а й милувати око. Вибір архітектурного стилю залежить від наявності матеріалів, від задуму архітектора і від того, яким практичним цілям має слугувати проєктована будівля. Західні архітектурні стилі Західна архітектура зародилася в Греції близько 500 року до нашої ери, коли виник так званий класичний стиль. Колони зводились відповідно до точних математичних викладок, наприклад, як в Афінському Парфеноні, збудованому між 447 та 438 роком до нашої ери. Починаючи приблизно з 200 року до нашої ери, римляни почали використовувати у будівництві мостів та акведуків такі архітектурні елементи, як арки та склепіння. Архітектура середньовіччя У середні віки почали з'являтися стрільчасті арки і багатокольорові вітражі, характерні для готичного стилю, які зустрічаються найчастіше в соборах. Як і конструктивні рішення, що застосовувалися в архітектурі класичного стилю римлянами та греками, досягнення готики пізніше використовувалися багатьма архітекторами. Сучасні матеріали У XIX столітті такі винаходи, як система центрального опалення і освітлення, а також нові будівельні матеріали, наприклад, сталь, пластмаси та залізобетон, здійснили в архітектурі справжній переворот. Хмарочоси зі сталевими каркасами вперше спроєктовано в США, після того, як у 1854 році було винайдено ліфт. Сучасна архітектура часто характеризується комбінацією ідей минулого з новітніми матеріалами і технологіями. Ілюстрації Сучасні архітектори використовують найновіші матеріали для створення незвичних вражаючих уяву споруд. Будинок Центру EPSM – експериментальний прототип суспільства майбутнього у флоридському комплексі Disney World, являє собою величезну сперечну конструкцію. Подібні споруди вирізняються міцністю мають невелику масу, в них відсутні внутрішні опори і прямі стіни. Збираються вони з готових секцій. Високі технології у будівництві Під час будівництва оперного театру в Сіднеї, Австралія, використовувались такі високотехнологічні матеріали, як скло, бетон та кераміка. Для того, щоб розрахувати, чи зможуть витримати ці матеріали масу подібної незвичайної конструкції, потрібно було здійснити складні математичні розрахунки. Сучасні архітектори розпочинають роботу з серії креслень, на основі яких комп'ютери визначають масу конструкції та діючі на них сили. Тільки після таких розрахунків можна приступати до будівництва. Покриття оперного театру в Сіднеї становило величезну конструктивну проблему. Великі скляні площини підтримує сталевий каркас. За задумом архітектора, білі дахи сконструйовані так, що їх вигляд асоціюється з виглядом вітрильних суден, які заходять у гавань. У спорудах класичного стилю використовуються пласкі перекриття колони та скульптурні прикраси. Римляни будували акведуки із заокругленими арками та масивними стінами. Японські палаци мають загнуті до гори краї дахів, пофарбовані в контрастні кольори. Мавзолей Тадж-Махал в Індії – яскравий зразок східної архітектури. Сучасні адміністративні споруди – це багатоповерхові, піпади зі скляними стінами. Готична архітектура Шардський собор у Франції було збудовано між 1194 та 1260 роками. Це видатний зразок готичного стилю, який розвинувся в Західній Європі починаючи приблизно з 1150 року. Масу будівлі підтримують клони та контрфорси, які надають споруді особливої вишуканості. Перш ніж будувати в камені та дереві, архітектори використовували моделі для перевірки міцності майбутньої споруди. Дерев'яний шпиль покривали свинцем, щоб запобігти його гниттю. Гострі невеличкі кутові вежі роблять будівлю більш стійкою. Кам'яне склепіння чи склепінчасті перекриття підтримують покривлю. На виготовлення даху йшли такі матеріали, як дерево та мідь. У Шарфському соборі близько 200 вітражів. Бокові нефи розташовані під аркбутанами. На фундамент ішло стільки ж каміння, скільки на всю споруду в цілому. Погляд спостерігача сягає вгору, простежуючи лінії контрфорсів. Аркбутани Аркбутани дають змогу полегшити конструкцію, зменшивши товщину стін і збільшивши розмір вікон. Це відбувається тому, що аркбутани передають розпір Склепіння на контрфорси розміщені іззовні будівлі. Колони й арки. Ряди вишукано оздоблених колон та арок підтримують верхні стіни. Цифри і факти: давні греки знали, що здалеку прямі лінії видаються вигнутими. Тому колони їхніх храмів трохи нахилені всередину і мають певне потовщення біля вершини. Перші сейсмостійкі будівлі були споруджені інками. Вони вирізали масивні кам'яні блоки і точно підганяли їх один до одного. Під час землетрусів величезні, щеплені між собою камені, тільки підскакували і поверталися на своє місце.